У раз Ніні нестерпно захотілося спати. Усе навкруги злилося, кудись попливло, а голос Катерини Михайлівни лунав якось з далекого далеку. Слова злипалися, уповільнювалися, і невдовзі Ніна впала у забуття. Весь робочий день студентка проспала на канапі в ординаторській. Прокинувшись і побачивши вибілену стелю та Оксану за столом, не одразу і збагнула Девона. «Я тобі співчуваю», – промовила Оксана. «Ти чула, що від скарлатини виживали?» «Такі маленькі – ні». Оксана була щирою, хоч і зітхнула тяжко. «Просили переказати, що до кінця тижня ти можеш не з'являтися на роботі. Все одно тебе не пустять до інших дітей. А мені і не потрібні інші» з люттю подумала Ніна. Наступного ранку Ніна вже знала, що їй робити. Якщо не можна легально забрати дівчинку, доведеться її викрасти. Ніна приготувала велику торбину, запаси їжі на добу, зібрала усі свої гроші, вдяглася у найбільший та найширший одяг. «Ти наче була худіша», – помітила Катерина Михайлівна. «Як справи?» – спершу запитала Ніна. Лікар з притиском відповіла. «Некротична ангіна. Процес поширюється з мигдаликів по м'якому піднебідю та горлу. Гнійний лімфоденіт. Розвивається пневмонія. З'явилися судоми. Ми її втрачаємо. Мені так шкода, Ніно. Але ніхто не казав, що у житті є справедливість. «Я розумію, ти прив'язалася до цієї дівчинки, але не можна вмирати з кожним хворим. Тебе надовго не вистачить!» Голос Катерини Михайлівни затремтів, і вона замовкла. Ніна втомлено столила повіки. Після безсонних ночей вона ледь трималася на ногах. «Можна я з нею попрощаюся?» «Так, тільки одягни маску!» Ніна тремтячи, зайшла у бокс. Валя лежала боком, закинувши голову назад. Шкіра, всипана червоними плямками, стала зовсім прозорою, як новорічна свічка. Дівчинка нікого не впізнавала. Її запаморочені очі дивилися в нікуди. Важкий клекіт дихання переривався кашлем. Ніна зняла маску, перевдягнула маленьку, протерла вогкою марлею личко і долоньки. Не хвилюйся, сонечко, сьогодні заберу тебе, тільки не вмирай. Ось тобі, тятя, щоб не так боліло. Вона впихнула між губи малечі полотняний вузлик з нажуваним хлібом та краплею спирту. Бабуся Ніни називали це папа і стуляла онукам пельки, коли терпіти далі було неможливо. І не їдяться, і вгамуються, казала вона. Ніна, знехтувавши нові правила медицини, у такий старий перевірений спосіб вирішила допомогти бідолашній дитині. А Валя нічого не їла вже третю добу. І смак папи їй сподобався. Ніна визирнула у коридор. Там було порожньо. Треба починати. Вона зняла халат у боксі і вийшла на вулицю через інші двері. Чуючи лише поштовхи свого серця, Пробігла через двір, від хвилювання в неї спітняли навіть очі. На щастя, пошта була неподалік. Зібравши залишки своєї сміливості, Ніна замовила кабіну. Спершу треба було зателефонувати до дитбудинку, потім до лікарні. Дівчина витягла з кишені зім'ятий папірець із повним текстом. Вона знала усе на пам'ять, але треба було підстрахуватися. Чужим дорослим голосом вона повідомила адміністрацію дитбудинку, що безрідна померла від особливо небезпечної хвороби і якщо керівництво не проти, лікарня відправляє тіло на кремацію. Так, звісно, уся документація буде завтра-післязавтра. Добре, що майже весь персонал був у відпустках. Коли законослухняна, виконувачка обов'язків головного лікаря, Побачила міцного юнака у формі з корочкою, вона навіть не посміла взяти окуляри і прочитати, що то був звичайний військовий білет. А хлопець був курсантом військового училища. Бідна перелякана жінка вже не раз бачила неочікуваних нічних відвідувачів, що приходили до сусідів, і щоразу чекала, що прийдуть і по неї. Тремтячими руками, вона передала дівчинку історію хвороби, виписку та довідку. Військовий відкозиряв і пішов геть. На вулиці він сів у машину, а через квартал до нього підсіла Ніна. Ми божевільні, похмуро вимовив Іван.